Повільно кружляються, усе глибше, занурюючись у бірюзову безодню. Двометрова риба-голка із виріченими очима і тупим рильцем науки спрошиває синій шовк. Зграє її сріблясто-чорних баракуд, ніби гострі леза. Нерухомо та загрозливо висять над самим краєм води. Ці риби не бояться людей. Їхні яскраві барви засвідчують, що вони неїстівні. Отже, їм нічого не загрожує. Навпаки, вони самі готові підпливти її і полоснути по нозі отруйними плавниками. Це їхній світ, їхній рай. Вони люто обороняють його від непроханих гостей у ластах і масках, і тому не треба метушитись. Я завжди лежу над цим раєм тихо-тихо, розпластавши руки. Моє дихання ніби душа повільно виходить, із трубки. Слова – ті самі риби. Вони випухують із мене невловними зграйками і відпливають кудись у глиб безодні. Часом це легкі, яскраві зграйки дрібних, напівпрозорих рибинок з червоними або жовтими плавниками. Але буває, давши їм життя, я бачу, що вони велетенські, об'ємні. Вони хижо роздмухують зябра, ніби їм мало місця в своєму власному тілі. Їм не відомо, що вони народжені мною. Вони рушають у власну подорож до далеких земель, які мені не побачити ніколи, адже я не можу пливти слідом за ними. Я мушу коливатись на поверхні і плакати від щастя або подумки читати молитву. Один страх гнітить мене. А якщо вранці наступного дня коли я знову повернусь до цього берега, не побачу жодного рифу і жодної риби. Раптом все зміниться. І здійметься буря, ураган, цунамі. І замість морського раю я побачу білі бархани, схожі на краєвид пустелі з літака. За що тоді вчепиться мій зір? Яку молитву прочитаю? Все може бути. Все може бути. Двічі, а може тричі. Під час пірнання я змушена відривати обличчя від води, дивитись, де я. Чи не занесло мене занадто далеко. Зрештою, промити маску і вилити із трубки воду. І що ж я бачу? Я бачу, що не сама. І мій рай, і здобуток багатьох. Їхні спини і трубки, які стерчать над поверхнею, яскравий тому доказ. Тоді я думаю, що море як життя. Спочатку пливеш носом донизу. Жадібно загрібаєш руками усе, що в них потрапляє, роздивляєшся довкола, міркуєш, де тепліша течія, прозоріша вода, стижиш куди пливе решта. Намагаєшся не збитись на менівці, не відстати, не загубитися, не уславитися невдахою, а варто лише якому-небудь стихійному лиху зруйнувати тиху затоку, і всі як один виляють уверх денцями». І вже не суттєво, хто плив першим, а хто пас задніх. Різниця лише у тому, що ти побачив перед собою в останню мить. І що відчував? Мене зносить на край коралової прірви. Крутий схил, усіяний жовтими і синіми наростами. Його обриси губляться в безодні. Змах руки, і я лечу над нею. Тільки не падаю, а зависаю. Це лише репетиція падіння. Якщо коли-небудь мені доведеться бути у горах, не переплутати б тверді і ось так не відштовхнутись ногами від гірської верхівки. Упевнена, перше враження буде схожим. Я вдивляюся вниз і розрізняю у синьо-лазуровій глибині піщаний майданчик, оточений підводними печерами. Посередині щось тріпоче, дихає, повільно коливається, Ніби батистова хустка на вітрі. Її краї здіймаються над піском, і я бачу, що це величезний скат, він схожий на гігантську жабу, яку попрасували. Блідозелений з ультрамариновими плямами на пласкому тілі, з якого, немов перископи, стирчать круглі очі. Від його рухів на дні здіймається піщана буря, а з чорної пащеки найближчої печери. Випливає нова істота. На перший погляд це великий кальмар із двома щупальцями. Вони розкинуті і злегка коливаються, ніби кальмар танцює.